Aana al-lail al al ya al ya al wa aana al-nahar waj'aluh lana ya Rabbi alamin ya'alam al-qiyuuf la yaputhu shay min amhi waraiyadhu taqabbalallahu minna wa minkom taqabbal ya karim. Nah untuk memanaskan suasana untuk melatih suara kita kita cuba dulu dari doa pembuka tadi ya nah, ini bisa untuk sendiri bisa untuk sama-sama kalau buat sendiri kan. Allahummarhamni Allahummarhamni bil... Itu ya nah, Ni nya diganti nak Kalau untuk bareng Allahummarhamni Jadi Allahummarhamna Kalau banyak-banyak Allahummarhamna Bilquran wanjalul wala iman ma wadura wa hudawarahma allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna walasuqana tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar wanjalahu BIL QUR'AN WAJ'ALHU LANA IMAMA WA NURAN WA HUDAN WA RAHMA Wa ruzuqna tilawa ana al-layli wa ana annahar wanjalhu lana hujatan ya rabbal Di situ kan harusnya diidgham bigunnah ya Waj'alhu lana hujatai, ya Rabbal Alameen. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga, waj'alhu lana hujjah. Tapi tidak enak ya, harus disambung. Waj'alhu lana hujatai, ya Rabbal Alameen. Kemudian halaman 10-11 bahawa dalam Al-Quran itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasydidnya di bawah tasydid di bawah sidah itulah huruf-huruf samsiyahnya. Dengan kata lain alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf qomariyah yang 14 ibghiya hajjak wa khab akimah maka otomatis alif lamnya lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Qur'an, Al-Jannatu Al-Karimu Al-Wahyu itu. al-alnya dibaca. Baik, itu kajian tentang Alipulam. Kita masih meneruskan indeks Quran. Ibu dan bapak tolong dibuka. Indeks Al-Quran jilid empatnya halaman 44 ya. Ini pentingnya bimbingan. Nah, pimpin, pentingnya bimbingan ya. <tuh> Baik. Uh, sebelumnya pelajaran tajid. Saya teruskan sedikit ini uh, mengenai uh, apa ini, mati wajib berhasil sudah kita bahas. Uh, Hukum mimmati, ya. Hukum mimmati ini ada di halaman ke 28, ya. 28, 29, 30. Hukum mimmati. Jadi di dalam pelajaran tajwid itu ada nun mati atau tanwin, ada lam mati, ada mimmati, ada juga nanti huruf mati bertemu huruf mati. Itu, ya. Jadi, ini harus dipahami betul. Nah, ini. Hukum mimati, nah ini, hukum mimati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi tiga kelompok, satu idghomimmi, kedua ikhfa syafawi, ketiga idhar, keempat idhar syafawi. Jadi dia bagi empat. Ada yang membagi tiga juga, iaitu idghomimmi, ya. ada juga uh, ikhfa syafawi, kemudian idhar syafawi. Ada yang membagi Membagi tiga Di dalam idhar syafawi itu ada idhar Nah hukum mati Yang untuk idhar ini Dibagi dua Ada idhar Saja Kemudian ada, ada idhar syafawi gitu ya. Jadi ada ada dua Ada dua versi Itu Ada yang membagi dua Ada yang membagi tiga Nah ini idhar dibagi dua Gitu ya Ada idhar Idhar Dibagi bagi dua. Nah, ini sebentar. Idhar dibagi dua, ada idhar saja, ada idhar syafawi. Ada juga yang membagi empat. Membagi empat berarti ya, iaitu tadi idgom, mimi, ikhfa syafawi, idhar, idhar syafawi. Ada yang membagi tiga. Kalau membagi tiga berarti dia dimulai dari uh, idgom, mimi. Ihfah syafawi dan idhar syafawi, itu jadi idharnya sama di idhar syafawi juga. Itu, ini ya, hukum mimati itu. Hukum mimati idhar dibagi dua, ada idhar dan idhar syafawi. Hukum mimati idhar ini ada idhar syafawi, ya, pembagian. Nah perbezaan idgomimi, ifah syafawi dan idhar syafawi atau idhar, ini di sini diberikan contoh misalnya igumimi lahum masalah igumimi karena mim mati ketemu mim lahum masalah mim mati ketemu mim mim mati bertemu dengan mim hidup betul ya mim mati bertemu dengan mim hidup melebur ditahan dan dengung sama seperti gunah ya Lahum masalah Lahum masalah Kerana mim mati yang ketemu mim Tuh Mim mati bertemu dengan mim hidup Itu idgoh it mimi Lahum Lahum masala, Ya Tuh. Mim mati bertemu dengan mim Seakan-akan di mim keduanya ada sidahnya Walaupun cekakan Indonesia sudah ada Ceritakan kan tengah ada yang pakai sidah dan enggak ada enggak di mim keduanya tapi tetap bacanya seperti ada sidah ada tasydid lahum seperti nyambung. lahum masal m-nya jadi dobel lahum masal mim mati ketemu mim kemudian mim mati ketemu ba iqfas pawi na bahum ba tuh mim mati bertemu dengan ba Naba'ahum, tapi disertai dengan samar. Itulah ciri khas ikhfad syafawi. Naba'ahum. Itu ya. Naba'ahum. Iya. Naba'ahum. Bil-haqqa. Mimati ketemu, Bapak. Mimati berhadapan dengan Bapak. Ikhfad syafawi. Tuh, ya, ditahan disertai samar. Nabahum hampir mirip dengan idgomimi ya. Idgomimi juga ditahan. Lahum masalah itu guna. Kalau ini sedikit bindeng, gitu ya. Nabahum teh sama-sama ditahan kan? Sedangkan idhar dilepas. Nai, apalagi idhar sapawi ini. Kenapa nabahum? Kerana mematiketumba. Nabahum milhak. Jadi idghomimi dan ihsa'fawi sama-sama ditahan, sama-sama samar. Kalau idghomimi lebih keguna gundah Kalau ini samanya ke ihsa'f, idrul ya, sama-sama ada -sama gitu kan? Nah ini Beda dengan yang bawah idhar syafawi. Wahum, wahum fiha, ke wahum fiha. Nah, itu dibaca jelas. Sekarang mematinya bertemu dengan fa. Wahum fiha idhar syafawi Itu ya Dibaca jelas Idhar syafawi Sangat jelas Itu idhar syafawi Kenapa? Karena mimatinya bertemu dengan ba Ya jelas bunyi mimatinya Wahum fiha Belajarnya dihentak Tapi hentakannya tidak boleh ada saat sudah bagus Jelas bunyi mimatinya Wahum fiha ini ya wahum fi kenapa karena mim bertemu dengan fa atau mim ketemu ya ini waw dan fa idh syafawi dan nah, di dalamnya juga nanti ada idhar jelas bunyinya tuh jadi kalau mim ketemu mim idgham mimi ini nih, saya tak tunjukin mim mati ketemu mim mim ketemu ba ispa syafawi itu sebetulnya Nanti mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Di dalam idhar itu nanti ada mimati ketemu waw fa. Jadi hurufnya dua lapan. Dikurangi dua. Ini dua. Satu mimati ketemu mim itu mimi. Satu mimati ketemu ba. Jadi sisanya dua enam. Yang dua enam itu di dalamnya nanti ada waw dan fa. Nah mimati ketemu waw da, atau fa. Itu idharnya sangat-sangat idhar. Nah, itu syafatain. Ya. Suara bibirnya harus jangan ditahan. Itulah idhar syafawi ada yang membagi tiga, berarti kalau dia bagi tiga, mim mati ketemu mim dengan mim, mim mati ketemu ba'is masyafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba' di sini disamakan idhar syafa'i. Idhar syafa'inya mana? Pokoknya kalau mim mati ketemu selain mim dan ba'. Ada yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mim, mim mati ketemu ba'is masyafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba' idhar. Harus dibaca jelas. Tapi di dalamnya ada mimati ketemu waw atau fa, itu idharnya ditambahin idhar syafawi, gitu sama aja ya. Itu harus paham ini. ada yang bagi empat, ada yang bagi tiga, sama saja sebenarnya. Menjelaskan bahwa idhar syafawi itu harus benar-benar dibacanya jelas, jangan sampai ditahan. Jangan wahum, wahum, wahum, jelas. Wahum fiha itu. Ya. Nah idhar, kalau mimatinya ketemu selain mim dan ba, selain waw dan fa itu. ya. Kalau mau membagi empat. Kalau mau membagi tiga, nah, langsung saja. Mimati ketemu mim idgumimi, mimati ketemu ba ikhpa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba, idhar syafawi. Bisa dibagi tiga. Kalau dibagi empat juga boleh. Mimati ketemu mim idgumimi, mimati ketemu ba ikhpa syafawi, Mim mati ketemu selain mim dan ba berarti 26 hurufnya kan. Rabiya itu 28 2 26. Mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Nah di dalam idhar itu di 28, di 28 dikurangi 2 26. Ah di 26 ini dikurangi 2 lagi. Wau dan fa itu idhar. Karena mim mati ketemu wau dan fa idharnya harus banget-banget idhar. Idhar syafaawi itu ya. Alam ya la contohnya. Menarik ya kalau ibu dan bapak sudah memiliki nanti CD tutorial ini Nih Karena mimati ketemu mim mimi, Mimati ketemu baik Kalau mimati ketemu selain mim dan ba nah ini tuh selain mim dan ba Jadi mulai alif Ba Ta Sajib Hakho zai, sin, Zaisin Sinsat so, Totok Zok Ain Rin Fa Fa nya ini idhat syafawi nanti Kofkaplam Mim Ya Mimnya enggak Idgom Kaf, lam, nun, waw, ha, iya. Waw-nya enggak. Ini waw-nya untuk idhar safawi. Itu. Jadi kalau mimati ketemu mim ini idho, mim ini. ketemu baik pas safawi. Mimati ketemu ini huruf-huruf ini, ini. Selain mim dan bahkan ini, yang ini. Itu idhar. Di dalam idhar ini. Kalau mimatnya ketemu waw dan fa. Idharnya sangat idhar safawi. Kalau mau dibagi empat. Kalau mau dibagi tiga. Mimati ketemu mim, idho, mimi. Mim mati ketemu ba' syafawi. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba' berarti ini selain disebut di sini langsung idhar syafawi. Boleh jadi tiga gitu. mana aja ya. Jadi 3 boleh, dibagi empat boleh. Nah ini. Saat mim mati ketemu selain mim dan ba'. Terjadi idhar syafawi kalau membagi tiga Kalau membagi empat idhar di dalamnya ada mimati ketemu wawu dan fa yang tak merahin. Wawu dan fa itu idhar syafawi. Terjadinya apabila mimati bertemu dengan uh, mimati ini bertemu dengan selain mim dan ba. Itu idhar. Di dalamnya ada wawu dan fa. Mimati ketemu wawu dan fa jadi idhar syafawi. Itu, ya. itu animasinya ya. Nih Mimati bertemu selain mim dan ba. Pokoknya selain mim dan ba huruf hijaiyah kan 28 2. Nah ini nanti insyaallah bagian ini bisa didapat ya. Nanti lagi diusahakan untuk di print. print kemarin tadinya ada teh ya. nah, eh itu idh Syafawi apabila mimatinya ketemu waw atau fa eh dibaca jelas tanpa ditahan. Lahum fil akhirah. Tuh. Apabila mimatinya bertemu dengan fa. Nah ini dia. Mimati bertemu dengan waw atau fa idhar syafawi. Mimati ketemu waw atau fa. Ya idhar syafawi. Baik. <coughs> next Qurannya. Untuk muratol hari Jumat. Insya Allah surah Al-An'am ayat 1 sampai 37 ya. Bisa disiapkan. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Ayat 1 sampai 37 Baik untuk muratalnya kita teruskan hmm, Muratalnya itu ya untuk hari Jumat 1 sampai 37 Untuk indeknya dibuka indek kiri keempat Halaman 44 ya Tentang pentingnya bimbingan Surah ketiga ayat ke delapan Terima kasih untuk SMS nih beberapa yang Pak Ari kok Kayu Manis sekarang gak sulit ke Tangerang ya. Nanti saya sampaikan pada teknisinya. Ya, ada dari Awasari juga ya. Bapak siapa tuh. Iya tadi malam ketemu. Aduh, susah sekali Pak Ari sekarang. Kelombang Radio Kayu Manis. Karena memang e, banyak radio ya. Sekarang di kiri itu. Mereka besar-besar. Ya nanti coba kami sampaikan. Kesulitan sekali. Mungkin ini dari ibu dan bapak bagaimana nih laporannya ya. Ini. Iya Pentingnya bimbingan surah ketiga Surah ketiga ayat ke delapan Sudah ketemu? Iya, hmm, Bagus sekali nih ayatnya ya Sering kita pakai doa ini Halaman lima puluh ya Yang memiliki Quran berwarna Atau terjemah perkata Coba saya juga Maunya pakai komputer juga nih ya Jadi biar coba Direkamin Nih hmm cari kalau pakai komputer lebih enak nanti kapan hari ibu dan bapak ingin softwerenya nah bisa nanti surah 8 tertinggal milih 8 al-anfa surah eh surah ke-8 surah ke-3 surah 8 eh surah ke-3 ayatnya tulis di sini 8 tuh 8 8 sampai 8 nah tinggal oke okay. keluar suratnya tuh ya Nah ini dia canggihnya teknologi ya Insyaallah nih dari robana nih sudah ketemu ya nah, tak besarin dulu nih Hai mau itu kopiannya Insyaallah nanti ya <tuh> yang ibu-ibu dan bapak yang menginginkan nih tapi tulisannya memang tidak begitu bagus ni kalau pakai komputer. Tapi ya, ada. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana la tuzigh tuzir rin banyak tujik, makhluk ini tuzir ada memang di sini digomkan ke ke qoptuzir rabbana la tuzigh qulubana ba'da id haytana wa had lana min ladaka rahmah Inna ka atal wahab Nah ini Rabbana Mereka berdoa ya Ini banyak yang berdoa Berdoa-doa berdoa seperti itu Rabbana ya Tuhan kami La Ladurikulubana Janganlah engkau condongkan Engkau sesatkan kami Hati kami kulubana hati kami ba'da iz hadaitana ba'da iz hadaitana ba'da, ba'da sesudah iz hadaitana ya. engkau tunjukkan kami saat ya, engkau beri kepada kami jangan dicondongkan lagi wa hablana dan berilah untuk kami min ladzinka dari sisi engkau rahmat Ya Rohmah, Inna ka sesungguhnya engkau ya Allah antal anta engkau sesungguhnya Innaka antal wahab sesungguhnya engkau al wahab maha pemberi. Nah ini. Mereka berdoa ya Tuhan kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat di, di sisi engkau karena sesungguhnya engkau lah Maha Pemberi Karunia. Ini enggak usah dijelaskan deh. Ya. Tapi ini bagus untuk doa. Di bawahnya juga masih ada, itu ya, di ayat ke sembilannya. nya Rabbana innaka jami'un nas li yaumil la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia li yaumil untuk hari tak ada keraguan padanya. Inna Allah sesungguhnya Engkau ya Allah lah yakhlipul miiyyad. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, tepat janji. Itu ya. Nah ini, ini tentang uh, pentingnya bimbingan, bimbingan. Ya, jadi selain kita berusaha berdoa penting, sangat penting. Itu ada istilah sambil berusaha ya berdoa dan berusaha berdoa terus juga kurang tepat usaha terus tanpa doa juga tidak akan sampai. Nah ini berdua betul tidak akan sampai betul. Salat salat juga akan doa. Coba orang yang berbuat baik tapi tidak salat tidak ada artinya. Ya gitu ya. Salat ini ibarat nomor satu. Sedangkan amalan yang lain itu ibarat 0. Ngumpulin sebanyak banyaknya 0 tidak ada artinya tanpa nombor satu. Nah, ada 01 sedekah jadi 10. Kasih nol lagi infak atau kasih nol satu jadi satu. Sedekah bantu anak yatim ini dan itu bantu lagi nol. Jadi tambah nol lagi jadi seribu. itu. Pentingnya nol itu ya. Ini gitu. Oh iya. Hmm, dari Mbak Yeti. Pak Ari di depok tidak ketangkep. Saya sedang hidup di perumahan Pondok Sukma Jaya. Oh iya ya. Hmm. Sian banget ini. <coughs> Banyak sekali. Terima kasih laporannya ya. Nanti kamu sampaikan sama Pak Aan teknisinya. Di Depok. Depoknya ngebelah mana ya. Nggak ketangkap. Ya. Nah, walaupun demikian nanti bisa mendapatkan rekamannya ya. Karena saya rekam ini. Nah, nanti saya sampaikan bersama pak tenisinya. Surat keempat, surah keempat, surah Anisa. Ni surah Anisa setelah Al Imran Anisa ya. Surah keempat ayatnya 68. Topik kita, bahasan kita tentang pentingnya bimbingan ni, pak Syafee'iyah. Jangan lupa hari Jumat di Depok ya. Hmm. pun banyak hujan, Insya ya. Doa mudah, tidak ada halangan, rintangan kalau nanti saya bawa rekaman ya, keperekam di sana. Iya. Canggihnya belajar kita jadi bisa melihat hasil. Ayat 68 ya. Ini 68. Surah An-Nisa ya. 68. Ini. Ini cuma sedikit ya itu. Tapi enggak apa-apa nih. Surah ke-4. Nih komputer lebih enak. Ayat 68, 68. Tuh. Tinggal ini, okey, masuklah keluar tu ya. Ada di halaman 90, ayat 89. Rasulullah bersabda, "Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat dosa." Walahadainya hum suratam mustaqimah. Walahadainya hum dan pasti kami beri petunjuk mereka suratam mustaqim jalan yang lurus. Ada tulisannya di sini ya. Itu Walahadainya hum suratam mustaqimah dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada, ada, ada kriteria, ketentuannya di ayat berikutnya nih. Kita lihat lagi ya. Ayat 69nya nih. nih. Kenapa dia dikasih petunjuk? Nah, ini di surah An-Nisa ya. Nih, kita lihat ayat 69nya. 69. 69 Masukkan datanya 69. Okey. Tu ada kan? Nih. Ya, nih. Itu siapa yang ditunjukkan itu kenapa nih wa may yattabi'illah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu 'alaihim allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa siddiqin wa ash-shuhadaa'i wa as-salihin wa hasuna ulaa'ika rafiqaa umma yut'illah dan siapa yang yut'illah mentaati Allah wa rasul dan rasulnya fa maka mereka itu ma'alladina bersama orang-orang yang anam ya, yang telah dianugerahkan oleh Allah nikmat, alaihim atas mereka. Dari kelompok apa? Minal Nabiin dari para Nabi, wasid diqin dan para pecinta kebenaran, wasyuhada dan para orang yang mati syahid, wasolayhin dan orang-orang yang soleh. Bagi mereka itu wahasuna. Dan sebaik-baik untuk mereka. ulaiika rofiko. Mereka itulah ya, sebaik-baiknya teman. Nih ini. Itu. Ayat 69 ini ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa mayyuti'illaha war rasul Nih. Wa mayyuti'illaha war rasul Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiq ni tak ada tasydid wasiddiqina washuhada wa salihin wa hasna itu dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah siapa bersama siapa Bersama para nabi Siddiqui ini adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Itu ya. Kan sirotol ladina an'am ta'alayhim. yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ambiya awliya solehinna ini sini ya. Termasuk seperti di surah Al-Fatihah ayat 7. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dengan siapa itu? Dengan para nabi, para syedikin, orang-orang yang sahid, mati sahid. Dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini ya tentang bimbingan. Pentingnya bimbingan ini. Nah, kalau seperti itu di ayat 70-nya, nyambung lagi itu ya. Nih ada jaminan jaminan kenikmatan. Allahakbar. Masukkan datanya ayat 70nya ya. Ini, 70 masukkan 70. Okey. Enak ini ya. Tapi tulisannya kalau yang di komputer kurang begitu jelas. Karena ini kita Timur Tengah. Itu ya. Tapi lumayanlah ya. Ada terjemahnya. Kalau seperti itu dia dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Dan kita minta supaya tidak dibolak-balikan lagi kan. Itu kan yang ayat pertamanya tadi. Sobbanalatulikulubana. Nah ini. Ba'da idha daytana wahab lana miladunkar rahmah. Innaka antal wahab. Ini dia dikandu doa sehari-hari ya setelah selesai sholat. Ya Allah, Ya ya Tuhan kami. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Sesudah engkau berhidayah kepada kami Jangan dirubah hati kami ya Allah ya itu kan. Dan engkau niatkanlah kepada kami Rahmat dari sisi engkau Karena sesungguhnya engkau lah Maha pemberi karunia Banyak kan orang ya Kita juga kadang-kadang begitu Karena iman itu ya jidwa yankus Di akhir zaman itu kan orang Pagi-pagi beriman, siangnya sudah kumpul lagi Sudah ingkar lagi nah ini. Karena banyaknya tantangan, ujian Makanya kan kita sering berdoa ini hujan, terus kurang-kurangnya ucapan uh, hati-hati, marah-marah dia. Padahal yang punya hujan siapa? Allah. Kenapa banjir kan bukan karena karena Allah memberikan hujan, ya, tapi karena orangnya manusianya tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan, kata letak dan sebagainya, yang harusnya resapan air dia dibangun. Nah ini kan, itu nah, ini karena tidak ada kedisiplinan di antara kita membangun yang seharusnya tidak dibangun dibangun nah itu ya kali yang seharusnya kali untuk air ini malah di situ banyak orang tinggal nah ini ini tugas kita bersama ya itu karena pemerintah sendiri juga kalau bekerja juga sulit juga membuang sampah jangan sembarangan itu bersama-sama walaupun itu ya resapan resapan air hilang ini kan sering kali banyak orang mendingan di zaman Belanda dulu ya mungkin ya dulu BCP gitu tuh harus seperti itu. Dan Dulu kan penduduknya enggak seperti sekarang ini. Sekarang mau penduduknya banyak, ya apa? Mobil aja banyak sampai jalannya susah kan? Sudah di sana-sini banjir, macet, jalannya. Di Diupayakan ini, diupayakan itu masih aja kendala. Itu. Nah, di ayat 70-nya itu. Zalika fadlum, Zalika fadlum minallah. Gitu ya 70 nih. Zalika fadlu, enggak dilumkan ya, enggak ada tanun di sini. Zalikal fadlu minallah. Wakafa billahi alima. Demikian itu, al alfadlu. Karunia minallah dari Allah. Wakafa dan cukuplah. Cukup dengan siapa? Wakafa billahi alima. Itu dan cukuplah dengan Allah alima. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Yang demikian itu adalah karnia dari Allah. Dan Allah cukup mengetahui. Allah maha mengetahui. Ini tentang pentingnya bimbingannya. Kemudian ini saya dilihat di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ayat ke-6 ya. Surah ke-6. Surah Al-An'am. Surah ke-6. Ini siapin. Surah ke-6. Ayatnya ayat 71. Ayat 71. Saya ketikkan datanya masukkan. 71. 71. Okey. Ini surah ke-6. Ya. Cari surah ke-6. Surah ke-6. Ayat ke-71. 71. Ada di halaman 136. Surah Al-An'am. Al al sudah ketemu. Jadi untuk belajar uh, top tema ini harus tahu temanya dulu. Temanya apa? Tentang pentingnya bimbingan baru nyambung, ya Pak fiqih. <gitu> Kalau enggak temanya enggak dipelajari dulu, tema apa? Pusing. Itu. Nih. Tuh, ya ayat ke-71 satu ada. Alhamdulillah mina syaipani rojin. ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي, كالذي استهوته الشياطين في الأرض خيرا khayruna lahu ashab khayruna lahu ashab yad'u lahu ila huda kalau dihentikan gitu tuh. tapi setelah telah mentobihi huda kan mentobihi maksud saya karena dah rubati ila al-huda tina itu mesti salah jadi enggak salah kalau dihentikan kalau ila huda tidak salah Ilal huda Kalau barat itu jadi panjang Tapi kalau nyamuk Ilal huda tina Jadi pendek Kul <tuh> <tuh> inna huda Allahi huwal huda Wa umirna linuslima li rabbil alamin Kul, cool. katakanlah Ada doa. apakah kita akan menyeru Mindunillah dari selain Allah, malah yang fakuna apa yang tidak bermanfaat kepada kita, walayahduruna dan tidak memudaratkan kita, wanuratu ala alqobina dan kita dikembalikan atas tumit ke belakang kita. Jadi masih ingat masa lalunya itu. Baiklah, hadithana sesudah setelah kita Mendapat petunjuk dari siapa? bahaya ihadalah Allah setelah kita dapat petunjuk dari Allah. Ngapain kita harus kembali ke belakang kepada kesesatan? Tumit itu itu seibarat itu ya di sini tuh. Ala aqwibina. Tumit ke belakang kita. Kita sudah diberi petunjuk ya, kebenaran. Tapi kita masih kembali kepada hal-hal yang lalu, kemusyrikan, kemurtadan dan kesesatan jangan itu ya. Sudah diberikan hidayah oleh Allah, dipelihara hidayahnya tapi itu kan hidayah itu sama seperti cinta kita sama keluarga sama istri kita sama itu sama seperti bunga ada di taman kita di taman hati kita bunga itu harus dipelihara disirami dipupuk kalau ada rumput-rumput yang mengganggu kan banyak tuh ya tumbuh kita nanamnya nanam bunga ros nanam bunga melati bunga ini bunga itu tapi di situ tumbuh Rumput-rumput yang lain yang seharusnya Yang tidak kita inginkan kan begitu Nah ini harus kita pelihara iman kita Dipupuk iman kita dengan baca Quran Dengan salat takarul illallah baca, baca Quran, baca terjemah, baca tafsir Baca ini, baca itu dengan siraman Rahani, itu untuk memupuk hati kita Iman kita, karena harus dipelihara Itu kan, karena iman itu Ya jidwa yang kus bertambah dan berkurang Nah ini, gitu jadi jangan sampai kita kembali ke belakang kepada kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah. Idhadana Allah. Idhadana Allah. Kalladina stahwadhu. Seperti orang yang telah menyesatkannya. Siapa? Assyaitan. الـ... Syaitan-syaitan. <kat> <University> Fil ardi dimukabumi. Khairana lahu. Kebingungan baginya. Ashab. Kawan-kawan yada'awna memanggilnya ilal hudatina kepada jalan yang lurus. Marilah nah, ikuti kami. Kul katakanlah. Innal, inna hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu dari Allah. Hual huda. Itulah dialah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wa umirna. Dan kita diperintahkan. Linus lima. Agar kita menyerahkan diri. Makanya ada namanya Islam. Ya. aslama Orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Li Rabbil Alamin. Kepada Rabb Tuhan seluruh alam. Nah ini. Sudah ada mengerti. Tapi kurang jelas. Baca terjemahnya. Kadang-kadang terjemah perkata itu kadang-kadang jelas. Kadang-kadang enggak. Karena kadang -kadang namanya menerjemahkan perkata. Tapi kita sudah tahu. Kul katakan. Tuh. Ada. au Kan gitu. Ya. Apakah kita akan menyeru? A-nya itu li istibham. Gitu kan. Katakan apakah kita akan menyeru selain daripada Allah. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita. Dan tidak pula mendapatkan kemanfaatan kepada kita. Dan apakah kita akan kembali ke belakang? Maksudnya di sini itu. Maksudnya sirik. Kita sudah beriman kita kembali kepada hal-hal yang kemurtadan dan kemusrikan yang lalu. Sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Dia ini. Dia hal yang menakutkan. Dalam keadaan bingung. Tuh. Dalam keadaan bingung. Dia mempunyai kawan-kawan. Yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Dengan mengatakan. Marilah ikuti kami. Katakanlah. Sesungguhnya petunjuk Allah. Itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada, Rab, kepada Tuhan semesta alam. Itu ya. InsyaAllah. Menarik kan? Sedikit-sedikit kita belajar. Katakanlah Muhammad apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah. Yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita. Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Tuh, ya, Di sini catatan kakinya. 315. Maksudnya adalah syirik itu. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi. Dalam keadaan kebingungan. Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus. Dengan menyatakan. Ikutilah kami. Katakanlah. Sesungguhnya petunjuk Allah. Itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri. Hanya kepada Allah saja. Rabah. Tuhan semesta alam. Sayang waktunya ya. Ibu dan Bapak eh, tidak beranjak Ya terus ya, teruskan. Jadi eh, untuk memahami, bisa memahami Al-Quran itu, lihat temanya. Oh tema yang akan saya bahas ini pentingnya bimbingan. Oh temanya manusia bertanggung jawab. Oh temanya pahala besar bagi orang yang beriman. Jadi eh, pas membaca ayat, ada hubungannya dengan tema itu. Tanpa pakai tema, kadang-kadang kita bisa paham, kadang-kadang enggak itu. Ada beberapa, karena ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang memutasabihat. Ada yang langsung bisa dipahami, ada yang perlu penafsiran. Itu ya. Baik ibu dan bapak, untuk hari Jumat kita besok insya Allah ada talim di Depok ya. Jangan lupa jam 1. Tidak diliburkan walaupun banyak hujan insya Allah saya datang ya. Nah ini. Dan untuk murotan, hari Jumat surah Al-An'am ayat 1-37. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan di 0812 delapan dua delapan tujuh delapan terima kasih atas kebersamaan pagi ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada bila hidupi kuali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh